До вечора я не могла заспокоїтись після цієї розмови. Моя дочка, моя Наталка, стала циніком. Вона буде психологом і, напевне, добрим психологом, але я щось пропустила у ній, у собі. Чи, може, так і треба жити? Бо ким я її виховувала? Але ж хто її той цивільний чоловік? Не візьме заміж? Що це означає? Про що я могла б дізнатися? І про що, головне, чому, не посміла запитати? Попри її заборону. 30 серпня. Наталка поїхала до Луцька в університет. Її повіз Борис. Вчора вона не ночувала вдома. Прийшла під ранок. Сіснила зв'язаном. Я вдала, що сплю. Насправді ж не спала цілу ніч. Я боягузка, страшенна боягузка. Але хто, як не я, тверджу своїм учням про їхнє право вибору? Право вибору? Яке воно в моєї доньки? Моєї старшої доньки. Найстаршої? Моєї. Може, добре, що такого права, здається, вже давно немає у мене самої? Думка мене дивує. А Наталка поїхала, сказала, обійнявши перед тим, як сісти в Борисову машину. Все буде добре, мамо. Тернулось в моє плече. Ой! Перша вересня. Сьогодні традиційний перший дзвінок. Я стою на урочистій лінійці поруч зі своїми восьмикласниками. Їх 14. В першому класі їх було 16. Двоє виїхали разом з батьками. Стільки ж 14 у класі, де навчається Іринка. А ось з першого класу тільки восьмеро. Знаю, що наступного року їх буде лише семеро. «Село старіє, і чи може це зупинити?» Я перевела погляд на шеренгу випускного класу, де стояв і син Ігор. Мій Ігор. Мій нещасний хлопчик. Він намагається керувати своїм тілом. Робить все, щоб воно його слухалося. Для цього потрібні неабиякі зусилля, наслідки дитячого, церебрального. Підний хлопчик. Він наполіг, щоб піти на перший дзвінок. Утім, тепер перед ним однокласники майже не насміхаються. «Хіба що відводять погляди?» Бо дорослі шали. «І сьогодні, в цей урочистий день?» Це вже говорить сільський голова. «Ні, місцевий бізнесмен. Треба слухати, – подумала я, і раптом відчула, що світ поплив. Це тривало з десяток секунд, не більше. Що з вами, Світлана Ягорівна, – почула я вже під люди лісняк, яка стояла найближче?» «Нічого, нічого», – сказала я. Усю дорогу докласцю я подумала про це дивне запаморочення – Може, я завагітніла у 46 років. 2 вересня. Сьогодні знову був вихід до озера та лісу. Тепер вже зі всіма нашими вчителями, колективний, до якого додалися сільський голова і завідуюча лікарською амбулаторією. Теж саме без кабесіди пісні вогнище. Петро мав теж іти, але вже до надвечір'я десь назюськався. Ходи за хлібом в магазин до того ж неділя. Надиво легко згодився лягти спати. Правда, при цьому щось бурмотів про інтелігенцію, з якою він... А вже ж, не гідний бути разом. Це ж тільки його високосвічена жінка може з ними сидіти. Куди там йому? Трактористу? Ні, навіть не трактористу. Безробітному сільському. Я слухала його варнякання і одночасно розтягала. Потім скидала чоботи. Димна річ. Мені було зовсім не прикро. Наче то не я все те робила. спи, сказала я, чи тобі пісню заспівати? Я яку пісню не зрозумів Петро? Колискову. Моя жінка наді мною сміється. Мені справді хотілося чомусь підійти, сісти біля цього однепутящого чоловіка і почати співати пісню. Так, саме колискову. Як я співала колись своїм дітям. Тихим голосом. А може й гладити при цьому по голові. Дивне бажання. Сама собі дивна, я вийшла на двір. Там зустрілася з переляканими очима Іринки. Тато? Тато вже спить. А ти куди? Вона ступила крок назад. Така, певно, була здивована з мого вигляду. Зовсім не засмученого, як звично. Мамо, у тебе очі сміються. Я пригорнула моє маленьке створіння до себе. Живе, лагідне, тепле створіння. Та я сьогодні на диво розчулена. Я більше ніколи не плакатиму і не сумуватиму, пообіцяла я. Ой, мамо, справді, а вже ж. Ти в мене дуже сильна мама, серйозно сказала Іринка. Гарна, розумна і сильна. А ти, підлиза, сказала я, мала підлизка. Ні-ні.